Vă spun bun găsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Sexualitatea între binecuvântare și blestem. În seara aceasta continuăm să vorbim despre lucruri care privesc latura intimă a vieții noastre, lucruri pe care ar trebui să le avem bine lămurite în mintea noastră și în același timp lucruri față de care, sau aspecte față de care trebuie să avem o grijă deosebită și ignoranța nu ar trebui să ne caracterizeze niciun domeniu al vieții și nici aici. Așadar, în această emisiune sau în acest șir de emisiuni vom vorbi despre sexualitate în, la modul general, vom vorbi despre importanța pe care are sexualitatea în viața noastră și despre și mai mare importanță pe care o are rămânerea în cadrul uh, în care l-a stabilit Dumnezeu la capitolul acesta, adică sexualitatea să se consume, actele sexuale să se consume în cadrul căsătoriei. În seara aceasta o temă cu care mai mult sau mai puțin fiecare din noi avem de-a face, am numit-o sugestiv și nu ne duce pe noi în ispită. De ce am dat această denumire? Pentru că în seara aceasta am, am uh, ales să vorbesc despre uh, lucruri pe care probabil uh, suntem tentați să le considerăm bune, să le considerăm frumoase, uh, dar uh, pot fi o ispită pentru cei din jurul nostru. Dragii mei, dacă vă amintiți, în ediția de data trecută a acestei emisiuni vorbeam despre faptul că emoțiile sexuale sunt cele mai puternice emoții umane. Adică la capitolul acesta simțămintele și trăirile sunt foarte puternice și... În momentul în care vrem să, nu știu, să spunem așa pe românește, să zăpăcim pe cineva, să-l dăm peste cap pe cineva, ne jucăm puțin cu uh, lucrurile în sfera asta a sexualității și uh, este foarte probabil ca omul respectiv să percuteze, să miște ceva în momentul în care este uh, gâdilată sau stimulată această parte. Uh, și când spun lucrul acesta nu înseamnă că uh, cei care se lasă ispitit sau cad în ispită, sunt mai vinovați decât cei care ispitesc. Într-adevăr, pentru păcatul pe care l-am făcut pentru faptele pe care le fac eu, eu voi da socoteală indiferent de cine ar fi ispititorul meu. însă, în aceeași măsură, va fi judecat sau da, în aceeași măsură va fi judecată și persoana care m-a ispitit pe mine. Nu ca să mă uh, scutească pe mine de pedeapsă, nu ca să mi schimbe ceva în în sentința pe care o voi primi, ci pentru a da socoteală la rândul ei, acea persoană, pentru faptele pe care le-a făcut. Așa că tema aceasta consider de foarte mare interes, mai ales în societatea de astăzi, în care ne confruntăm din plin cu aspectul acesta. Așadar, și nu ne duce pe noi în ispită. Atenție, de la început vă spun, fac referire și la băieți și la fete, nu doar la băieți, și este vorba, în mod deosebit, despre modul în care ne îmbrăcăm, sau stilul în care ne îmbrăcăm, dar și despre... Um, comportamentele pe care le avem sau pe care le adoptăm. Impactul pe care îl avem în viața altora este unul mare. Scriptura ne provoacă să fim copiii lui Dumnezeu, să fim lumini, să fim sare pentru oamenii, pentru societatea în care trăim, care este un neam stricat și nu ne dă voie să fim la, cei, la fel ca ceilalți. Impactul pe care noi îl avem în viața oamenilor din jurul nostru este un impact mare. Vrem sau nu vrem, în momentul în care interacționăm cu oamenii din jurul nostru, le facem o anumită impresie și schimbăm anumite gânduri, anumite uh, comportamente. Haideți să vă dau un exemplu. Uh, Într-o dimineață mergeam spre serviciu și în uh, autobuz. Era o doamnă foarte întristată și uh, mă uitam la ea că s-a întâmplat ca uh, ziua anterioară să fiu eu foarte întristat. Și mă uitam la ea și am zis, ok, nu se merită să... În mintea mea gândeam, nu se merită să uh, îți trizi ziua pentru lucruri care poate nu sunt semnificative. Și uh, i-am zâmbit fără niciun substrat, fără niciun subînțeles. Pur și simplu i-am zâmbit acelei femei și i s-a schimbat dispoziția. Fără să-i spun mare lucru, uh, i s-a schimbat dispoziția. A coborât în autobuz zâmbitoare. Acum, dacă stau să privesc la uh, impactul pe care l-am avut, cred că a fost un impact pozitiv. În același timp, dacă trece pe lângă mine un uh, om care uh, duhnește alcool, are un anumit impact. Pur și simplu îmi schimbă ceva din uh, felul meu de a fi pentru acea zi. Mă gândesc, poate, bă, omul ăsta e nenorocit, vai de mintea lui și de creierul lui că este bolnav și își permite uh, să consume alcool, deși nu are bani nici de pâine. Sau poate îl condamn în mintea mea și spun, nenorocit, un loc să ducă bani la copii, îi consumă pe alcool. <coughs> la fel, dacă trece pe lângă mine o femeie care este îmbrăcată provocator, voi avea anumite, anumite reacții de care sunt sau nu sunt conștient. De unele sunt conștient, de unele nu sunt conștient. Dacă trece pe lângă mine un polițist Datorită seriozității pe care o are și a uniformei pe care o poartă, s-ar putea să-mi sternească, nu știu, anumite emoții. Să Eu am un respect deosebit față de polițiști. Cu alte cuvinte, indiferent de cum te îmbraci, indiferent de cum arăți, indiferent de cum vorbești, un impact în viața celor din jurul tău vei avea. Dacă te întâlnești cu mine pe stradă, vei avea un impact, mic sau mare, vei avea un impact în viața mea prin modul în care mergi pe stradă, prin modul în care vorbești, prin modul în care te-ai îmbrăcat. Asta indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Vei avea un anumit impact. Ei bine, Scriptura ne provoacă pe noi și ne amintește faptul că noi vom avea impact în viața celor din jurul nostru. Așadar, punem întrebarea sau lansăm întrebarea, ce fel de impact ai tu și eu în viața semenilor noștri? Ce fel de uh, imagine sau ce fel de impact ai în viața celor de la biserică cu care te întâlnești, în viața colegilor de la școală sau colegilor de muncă, ce impact ai în viața celor din familie? Ce impact ai în viața celor de, cu care te-ai întâlnit, nu știu, la o ședință cu părinții? Vrând nevrând, ceilalți își formează o anumită părere și schimbă măcar foarte, foarte puțin, un milimetru din ziua lor. De ce? Pentru că așa suntem noi oamenii, suntem influențabili. Impactul pe care îl avem în viața altor ar trebui să fie unul sfânt. Noi care suntem copiii lui Dumnezeu ar trebui să-L arătăm pe Dumnezeu prin comportamentul nostru, prin purtarea noastră, prin hainele noastre, prin modul nostru de a ne uh, relaționa la celălalt, ar trebui să-L arătăm pe, pe Dumnezeu sau ar trebui să arătăm din natura noastră divină, ar, ar trebui să arătăm că suntem schimbați, că suntem copiii lui Dumnezeu. Și cred că până aici nu mă contrazice nimeni. Așadar, eu ar trebui să arăt celorlalți pe Dumnezeu prin viața mea. Și lucrul acesta nu are pauză, adică nu pot să spun astăzi e duminică și l arăt pe Dumnezeu prin viața mea, dar luni, dacă e zi de școală, nu am treabă, nu mai am obligația asta. Nu. Dumnezeu ar trebui să se vadă în viața copiilor săi în permanență. La fel cum eu port numele tatălui meu oriunde mă duc, pe o, în orice loc ajung, că duminică, căi luni, că e noapte, că zi, că concediu, că vacanță, că perioadă de muncă pe mine tot așa mă cheamă. Tot Gavril îmi spune și înseamnă că port numele Tatălui meu oriunde mă duc eu. Nu pot să scap de el decât dacă mă duc eu, mă știu ce procese fac, că este o anumită procedură să renunț la numele pe care l am de la părinții mei. Ei bine, așa se întâmplă și în cazul copiilor lui Dumnezeu. Oriunde ne ducem, îl reprezentăm pe Dumnezeu. Și acum întrebarea se pune. Cum îl reprezentăm pe Dumnezeu? Ce arătăm noi, ca și copiii lui Dumnezeu, care pretindem că suntem copiii de Dumnezeu, oamenii lui din jurul nostru? Și voi focaliza uh, exclusiv în seara aceasta pe aspectul acesta a sexualității, uh, pentru că oamenii din jurul nostru uh, fac din impactul pe care l au în viața altora o, un mod de viață. Adică se știe foarte bine că bărbații sunt ispitiți de vederea unor anumite părți intime sau mai intime ale femeilor, și exact lucrul acesta este scos în evidență de femei. Se știe foarte bine că femeile sunt ispitite de anumite caracteristici ale bărbaților și exact lucrul acesta este scos în evidență. Care este scopul? Am întâlnit multe persoane care spun ok, dar eu, mie îmi place să mă aranjez, mie îmi place să fiu frumoasă, frumos și uh, lucrul ăsta ține de mine, nu ține de ceilalți. Și sunt de acord. Însă, însă uh, de puține ori este realizabil un așa de mare echilibru psihic, încât uh, momentul în care mă aranjez pentru a ieși în oraș să fie valabil doar pentru mine. Adică să mă gândesc doar la mine, să mă simt eu bine și să nu mă gândesc la impactul pe care l am în viața celorlalți. De regulă căutăm să stârnim aprecierea celorlalți, să stârnim, uh, nu știu, uh, lauda celorlalți. De regulă căutăm să dăm bine în ochii celorlalți și de cele mai multe ori când ne îmbrăcăm, să plecăm de acasă și ne uităm în oglindă și ne așezăm, nu ne avem în vedere pe noi înșine decât ca avantaj. Adică ne uităm la noi ca ceilalți odată să nu aibă de zis ceva negativ și a doua oară poate dacă se poate să ne zică ceva pozitiv sau să gândească ceva pozitiv despre noi. Așadar cei care spun că doar pentru ei se îmbracă frumos, doar pentru ei se aranjează ar trebui să se analizeze dacă nu cumva exagerează lucrurile puțin. Pentru că în realitate dacă doar pentru noi am face lucrul acesta și probabil, acum focalizez mai mult pe zona feminină, doar, doar pentru ele ar face lucrul acesta, s-ar aranja și când ar sta cu soțul acasă sau când ar sta singure să-și facă temele acasă dacă sunt necăsătorite, s-ar aranja și când ar trebui să facă curat prin bucătărie. De ce? așa le place să se simtă bine, să, să știe ele că sunt aranjate. Și lucrul ăsta ar fi de apreciat. Însă, din păcate spun de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. De cele mai multe ori ne aranjăm pentru ceilalți, pentru că vrem să creștem ratingul, scorul pe care îl avem în privirea celorlalți. Așa că avem un impact extraordinar de mare în viața celorlalți și se pare că suntem conștienți de acest impact și căutăm să manipulăm lucrurile în așa fel încât noi să aparem bine în ochii celorlalți. Ei bine, oamenii care ne înconjoară Uh, au căzut în capcana aceasta a atractivității. Și noi că, că uh, ajungem tot acolo, din păcate. Dorim să fim atractivi, atractive. Uh, a at zice, care e lucrul rău? Uh, nu este un lucru neapărat rău, atâta vreme cât uh, are limite. Dar, în momentul în care eu ies din casă cu gândul să atrag uh, femei, în momentul în care o femeie este din casă cu gândul să atragă bărbați, deja are o problemă. Pentru că atractivitatea noastră ar trebui să fie strict în limitele legale. Adică, nu ar trebui să fie bazată pe trupul meu, ci ar trebui să fie bazată pe mine ca și persoană. Uh, și aici uh, revenim la chestiunea pe care am discutat-o și în prima ediție, aceea a capcanelor. Uh, o femeie ca să stârnească, să fie atractivă pentru bărbați, își va vinde o anumită părți din corpul ei. Fie prin descoperire, fie prin acoperire, într-un anumit mod. Pur și simplu, scoate la iveală ceva ca să atragă privirile. Că de altfel, dacă o femeie este îmbrăcată doar elegant, așa, nu strânește prea mult interesul. Dar în momentul în care o femeie descoperă ceva mai mult din piele, atunci strânește interesul unuia sau al altuia, și nu neapărat să descopere să fie goală pielea respectivă, ci să fie ornată corespunzător. Ca și dacă porți o pereche de pantaloni foarte mulați sau ciorapi prin care se vede, tot acolo ajungi. Ideea este că această capcană a atractivității scade valoarea individului. Deși femeia respectivă și bărbatul respectiv, că e valabil în două situații, a căutat prin descoperirea sa sau prin punerea în evidență a unor părți anatomice, a unor părți organice, deși a căutat să, își, să fie atractivă de să-și crească valoarea, în realitate își scade valoarea. De ce? Pentru că a vândut ceva din sine și oamenii care o apreciază sau îl apreciază vor avea această apreciere datorită faptului că li s-a oferit ceva, o parte din corp. De aceea, de multe ori, vedeți uh, bărbați care vorbesc despre sânii femeilor, despre fundul femeilor, femei care vorbesc despre pectoralii bărbaților și iarăși despre fundul bărbaților. Uh, ei nu au o problemă, deci ei nu vor omul ăla în întregime, ci vor acea parte a corpului. Cu alte cuvinte, îl devalorizează. De ce? Dacă mergi pe stradă și te apreciază, vrei să te căsătorești și te apreciază un băiat. Pentru ce? Pentru picioare, pentru fund, pentru sâni, pentru ochi pe care ai scos în evidență, te apreciază. E ok. Zici că ai câștigat pe băiatul respectiv, dar el aia caută la tine. În momentul în care vrei să îi te oferi toată și îi refuz bucata pe care el o vrea, omul respectiv nu mai este de aceeași părere. Oferind o anumită bucată, adică vânzând o anumită bucată din tine, fie că ești băiat, fie că ești fată, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, nu mai ai piesa întreagă. Pur și simplu te devalorizezi. Cu alte cuvinte, exact efectul invers vrei să fii atractivă sau atractiv pentru cei din jur, s-ar putea să reușești. Dar asta nu-ți crește valoarea, ci ți-o scade. Și lucrul acesta, dacă stați să-l meditați bine, nu trebuie să vi-l explic foarte mult, pentru că veți descoperi că așa este. Ei bine, capcana aceasta a atractivității lovește și creștinii. Și lovește fete și băieți care vin la biserică, lovește bărbați și femei căsătoriți, căsătorite, care vin la biserică, pentru că vor să fie atractivi, atractive. Spuneam că aș considera lucru ăsta extraordinar de bun dacă bărbatul respectiv se străduiește din toată inima să fie atractiv, sexy, să arate bine pentru soția sa, la fel și pe soțiile care se străduiesc din toată puterea să devină sexy și atractive pentru soților. Toată aprecierea mea. În momentul în care o femeie, căsătorită sau necăsătorită, vrea să fie sexy pentru oricine altcineva decât pentru soțul ei, atunci deja vorbim de un teren periculos și de o capcană. Știu, este uh, în trend, este la modă să fii atractiv, să fii atractivă. Uh, colegile la școală, colegile de lucru, uh, colegii de la muncă uh, sunt persoane atractive. Caută să scoată în evidență anumite părți care să le favorizeze, care să stârnească aprecierea și complimentele celorlalți. Este adevărat lucrul acesta. Și când ne comparăm cu astfel de persoane, ne vedem așa niște țărani amărâți care nu știm ce cu noi și considerăm că am putea să facem și noi măcar puțin din ceea ce fac ei, ca să stârnim și noi măcar puțină apreciere. Ei bine, lucrul acesta este spre distrugerea noastră, spre devalorizarea noastră. În momentul în care ne vindem, ne devalorizăm. Acum focalizăm puțin sau ne concentrăm puțin asupra celor care nu sunt căsătoriți fete și băieți care au toată intenția să fie atractive, atractivi pentru ceilalți. De ce? Pentru că își doresc o prietenă sau un prieten și în viitor o soție un soț. E bine, pentru a dobândi lucrurile astea, o fată se aranjează bine. Cât de bine poate. Ca să dea cât mai bine în ochii celorlalți. Și un băiat la fel. Nu zic că n-ar trebui să ne îngrijim. Doamne ferește. Nu. Nu despre asta. Este vorba. Dar în momentul în care tu ca fată te duci ca să fii ispititoare pentru băiatul respectiv sau tu ca băiat te duci ca să fii ispititor pentru fata respectivă la întâlnirea respectivă sau la întâlnirea de tineret, să pescuiești ceva, să se prindă și de tine cineva, atunci îți spun clar, păcătuiești. În momentul în care părțile corpului tău sunt scoase în evidență cu scopul de a atrage pe cineva, deja să vârșești un păcat. Uh, nu spun prin asta că trebuie să vă îmbrăcați ca măicuțele, să vă îmbrăcați, ca, uh, să vă îmbrăcați precum călugării. Nu despre asta vorbesc. Dar comportamentul și hainele trebuie să fie uh, în conformitate cu statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu. În momentul în care cineva din anturajul de tineri, din grupul de tineri, ar putea să uh, își priponească, să-și lipească privirile pe o anumită parte a corpului tău, atunci este o anumită problemă. Este adevărat, cine are mintea pervertită, cine se gândește la păcat, poate să facă fantezii și dintr-o măicuță care este îmbrăcată cu veșmânt monahal. Însă, în momentul în care el chiar are ce să vadă la tine, în momentul în care tu chiar îi arăți părți intime de ale tale, fie prin faptul că mulezi hainele pe ele, fie prin faptul că decoltezi sau descoperi tot mai mult din goliciunea ta, sau prin faptul că te străduiești să fii atractivă, atractivă, te apleci într-un anumite feluri, ții mâna într-un anumit loc și sunt o grămadă de trucuri, să le spunem așa, prin care fetele și băieții flirtează, ei, în momentul respectiv, tu deja păcătuiești. Deja îi plantezi în mintea băiatului sau a fetei cu care, pe care îl ai în, în radare ideea că tu ești bun, că ești bună, că ești de poftit, că ești de dorit ori nu pe asta se bazează o relație de căsătorie ulterioară. Dacă o relație de prietenie se bazează pe, pe cât de sexy este fata sau băiatul, este sortită eșecului și acea relație, chiar dacă ajunge în căsătorie, se va dărâma la un moment dat, dacă Dumnezeu nu intervine. Ei bine, capcana asta a atractivității este mare. Pentru că suntem tentați ca prin acest mijloc să ne domândim partenerul de viață. Cu alte cuvinte, ne simțim noi cumva uh, obligați să ieșim la vânătoare de parteneri. Și ca să ieșim la vânătoare de parteneri, ca să facem față în jungla asta de, eu știu, de concurență, va trebui să scoatem ceva. Ce punem în cârlig pentru fata aia sau ce punem în cârlig pentru băiatul ăla? Bine, băieții sunt dispitiți să pună în cârlig bani și este o metodă de a agăța dar și fizicul lor. Fetele sunt ispitite să pună în cârlig uh, anumite părți din corpul lor. Este mult mai la îndemână, este mult mai ieftin. E bine, uh, în momentul în care băiatul pe care l-ai prins în cârlig cu anumită parte a corpului tău se căsătorește cu tine, nu te aștepta să te iubească în întregime. Pentru că tu l-ai momit cu anumită parte a corpului tău. Nu l-ai momit cu prezența ta, cu vorbirea ta, cu uh, modul tău de a fi ca persoană pe întreg Pur și simplu l-ai atras cu o anumită parte a corpului tău. Este o capcană, o capcană uriașă, o capcană care poate să aducă multă durere în uh, viitoarea căsnicie și uh, trebuie să aveți mare, mare grijă la capitolul acesta. Mai mult, nu doar în viața de căsnicie, are impact. Are impact și în viața uh, celor care ne înconjoară. Uh, Vreau să vă spun că eram într-o duminică la biserică, stăteam într-o anumită poziție în partea din spate a bisericii, stăteam într-o anumită bancă și l-am văzut pe un bărbat, stăteam împreună cu soția pe partea surorilor, dar în margine, l-am văzut pe un bărbat că avea o poziție nefirească a corpului. Și vreau să vă spun că mi-a mi atras privirea și l-am urmărit. În fața mea, la două bănci, era o tânără, care era destul de decoltată, o tânără mămică, care teoretic trebuia să alăpteze și uh, era decoltată să poată să alăpteze când este nevoie. Uh, și omul respectiv, când a ieșit din biserică, avea ochii roșii complet pe o anumită parte. Atât de încordați i-a ținut ca să poată să observe ceva din sânii acelei femei. Asta în biserică. Acum, nu știu dacă pot să condam pe careva din ei sau dacă nu pot să-i condam pe amândoi însă nu vreau să emiți judecăți de valoare cu privire la ei, ci cu privire la noi. Modul în care te prezinți la biserică, mai ales dacă stai printr-un grup de tineri sau de coriști care cântă în față, este foarte, foarte important. Este foarte important pentru că nu știi cine s-a uitat la tine, ci nu știi dacă prin ținuta ta... Nu ajungi să-l faci pe un om să-și imagineze scene de sex cu tine în biserică, în casa lui Dumnezeu, unde ar trebui să fie vestit cuvântul lui Dumnezeu și inimile cercetate. Nu știi dacă nu cumva, prin modul în care tu te-ai îmbrăcat, vei face ca pe lângă urechile unui bărbat sau unei femei, dacă este invers, să treacă cuvântul lui Dumnezeu care poate îi putea schimba viața în întregime. De aceea capcana este mare. Să nu mai spunem ce se întâmplă când pleacă un tânăr acasă de la biserică după, sau de la un grup de tineri după ce s-au întâlnit. Câtă vreme îi rămâne uh, anatomia fetelor uh, care au rătat din corpul lor în minte. Uh, nu vreau să discutesc scutesc în niciun fel pe bărbați, nici pe băieți. Nu vreau să-i scutesc, uh, sunt dur cu privire la lucrurile astea. Uh, însă, un lucru pe care vi-l spun și pe care nu vi-l ascund este că bărbații sunt ispitibili Oricât de puternici ar fi. Gândiți-vă la oameni mari ai lui Dumnezeu. Uh, și acum îmi vine în minte așa Fulger David. Un om uh, de război. Un om care am putea să spunem că a fost ispitit să-l să trăsnească pe Saul. Uh, să-l omoare pe Saul. Uh, că i-a picat în plasă de două ori. Uh, un om care s-a luptat cu goliat. Un om care s-a luptat și a bătut filisteni și a adus prepuțuri pentru a-și câștiga o soție, a adus la Saul prepuțuri. Pur și simplu un om viteaz, un om extraordinar, un om care s-a temut de Dumnezeu și a spus nu-l omor pe Saul pentru că e binecuvântarea lui Dumnezeu peste el. S-a temut de Dumnezeu. Un om care unde s-a dus a fost cu teamă de Dumnezeu și totuși vecina sa, soția unui comandant de armată de a lui David, se spăla undeva și nu vreau să exagerez, nu vreau să aduc de la mine. Sunt absolut convins că știa că împăratul privește. Sunt absolut convins că știa lucrul acesta. Un om puternic, un om al lui Dumnezeu, a căzut într-un păcat și păcatul a fost al lui, pedeapsa pe care l-a fost al lui, a căzut într-un păcat și nu unul, un șir de păcate, datorită ispitirii. Așadar, nu vă gândiți, de da ce vine la biserică să se uite după femei, da ce, de ce nu se pocăiește? O astfel de atitudine nu este potrivită pentru o femeie creștină și nici pentru un bărbat creștin. Ideea este că eu nu trebuie să fiu o ispită pentru nimeni în jurul meu și nici voi nu trebuie să fiți o ispită pentru nimeni în jurul vostru. De ce? Pentru că noi suntem frați și surori ca să ne ușurăm lupta aceasta pe pământul acesta, nu să ne îngreunăm. Adică, dacă vin din tumultul unei vieți, unde mă duc la bancă, interacționez cu oameni, văd tot felul de femei care sunt îmbrăcate provocator, vin în biserică, aș vrea aș vrea să-mi pot odihni mintea, să nu mai privesc și să trebuiască să mă uit în altă parte la biserică, să nu mă uit pe partea corului, să mă uit pe partea anvonului și să am grija asta în permanență, aș vrea să scap de grija asta în biserică. Sincer vă spun, aș vrea să scap. Să nu fiu ispitit. De aceea, mare, mare atenție. Uh, e bine, timpul trece foarte repede. Mai vreau să vorbesc și probabil în emisiunea viitoare vom vorbi despre joaca cu emoțiile sexuale ale altora, tot foarte strâns legat de subiectul acesta, și consecințele ispitirii. Uh, da, prima parte a acestei teme și nu ne duce pe noi în ispită, am vorbit despre impactul pe care îl avem în viața altora și despre capcana atractivității. Dragii mei, oricui îi de ideea să fie atractiv. Mie mi-ar place extraordinar de mult să fiu atractiv. Nu înseamnă că din chestia asta chiar o pun în aplicare și nu înseamnă că pot să fac orice pentru a fi atractiv hai bine, noi bărbații aici suntem oarecum scutiți, nu ne uh, consumăm așa tare să fim atractivi decât poate până înainte de căsătorie, deși ar trebui să fie uh, după aia un obiectiv al, al nostru ca și soți. Însă, pentru femei, bătălia asta este mult, mult mai intensă. Oricărei femei îi place să se știe atractivă, să se simte apreciată pentru felul în care arată. Dar aceasta este o mare capcană. Capcană uh, în care vor cădea chiar ele, plus victime colaterale. Așadar, mare, mare atenție la comportament, mare, mare atenție la vestimentație, mare, mare atenție la gândurile pe care le aveți în momentul în care interacționați cu oameni din jurul dumneavoastră sau vă pregătiți să intrați într-un mediu unde sunt alți oameni. Pentru că acestea sunt capcane și puteți să fiți striviți, efectiv, în propriile capcane. Data viitoare vom continua și imaginea, tabloul, se va întregi. De aceea, până data viitoare, nu uitați, sexualitatea este o binecuvântare a lui Dumnezeu pregătită pentru cei căsătoriți sau pentru momentul în care te vei căsători. Așa? Și în același timp, sexualitatea este ceva creat de Dumnezeu și pus în noi de Dumnezeu. La momentul potrivit, dacă suntem credincioși lui Dumnezeu, ne păzim, și nu ne jucăm cu aspectul acesta, vom culege mari binecuvântări. Până data viitoare, nu uitați, ori dacă fie că sunteți căsătoriți, fie că nu sunteți căsătoriți, păstrați-vă curați, pentru că Dumnezeu ne vrea curați. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne întâlnim la ediția viitoare.